– Дякую за відвертість, – сказав я, – однак мені все ж не зрозуміла ваша позиція щодо шкільних оцінок. – А як же з критеріями? – Не все це умовність. – Коли на те пішло, то я з своїм педучилищем не маю права не тільки на десятирічку, а не і семирічку. Між тим я вважаюся взірцевим педагогом. – Ви як училися? – Добре. «Дуже добре. І в школі, і в військовому училищі. Тобто відмінник. І що ж це вам дало? Може ви стали героєм Радянського Союзу? Генералом або міністром? А ви почали війну ким? Молодшим лейтенантом? Чому ж ви не дослужилися навіть до полковника? Хоч запевняю вас, багато тріічників стали і полковниками, і генералами. Чому?» Та тому, що відмінні успіхи ще нічого не значить. А що ж значить, вивукнув я? Тільки відданість ідеям більшовицької партії. І ви хочете сказати, це про мого малого брата? Але ж діти – це ще не партія. Вони взагалі не знають, що таке ідеї. Згода. Не ідеї, комуністичні ідеали. Головне відданість, все інше не має значення. І ви справді такий відданий? Тихо, ніби нас хтось міг підслухати, поспитав я. Можете не мати сумніву. Бажаю успіху, сказав я і пішов назад до МТС, навіть не спробувавши обмінятися рукотисканням з Бугайовим. Взагалі в мене хоч перебиті, але дві руки, а в нього тільки одна. І ще й не знати, як слід називати вчителя – безруким чи одноруким. І невже зможе цей однорукий так заграбастити душу малого Марка, що той не зуміє випорснути? Я озирнувся на Богайова. Темна незграбна постать, тяжко згойдуючись під низьким небом, вглиблювалася у сивий від морозу степ. зовсім несподівано згадалося Шевченкове. А в одні фельдфебеля царя Капрал Гаврилович Безрукий та Унтер П'яний Долгорукий украйну правили. Добра таки чимало натворили, чимало люду оголили. В інституті Шевченка не вчили, а він стояв у пам'яті кожним рядком своїм і кожним словом. І на всі щонайменші події життя було в нього пророцтво як ніби він прозирав крізь сиву і млу, як крізь оцей український степ. І все там бачив і знав. І навіть такого безрукого вгадав на ціле століття наперед. Бо зло, яким людина може отруювати все довкруг себе, не залежить від того, хто ця людина. Генерал, губернатор, сільський недовчений учитель чи дрібненький, як прищик на носі керівничок. Самі будучи під ніжками, вони шукають, кого б потоптати, мстячись за своє лакейство, і не важать, як вони те роблять, з нахабною відвертістю чи маскуючись високими словами, наслідки завжди однакові. Такий чимало натворили, чимало люду оголили». Тепер я опинився між тих оголених, і страшна розлука з Оксаною, і гірка кривда заподіяна мені безпричинно і підступно в інституті. Безправність і покинутість на всім білям світі перевернули мені душу, до краю натягнуті в роки війні її струни враз ослабли. безліч разів повторювані на фронті поезії Симонова і Малишка відлітали, мов тополиний пух, а слово Шевченкове, яке прийшло в мою свідомість ще з перших дитячих літ, знову оживало в мені, ставало моєю суттю, всім моїм життям. Не дрібні образи, а праведний гнів – ось чим треба жити людині. І поки ховався і від світу, без надії сподіваючись на повернення Оксани, пригадувалися мені вже забуті дрібні Підступи штабістів, холодна генеральська зневага, полковницькі матюки, критинство Дураса,